Розділ шостий. Некомерційне. Рірдин притиснувся чолом до дзеркала, намагаючись позбутися всіх думок. «Тільки так можна буде пережити цей вечір», – казав він собі. Він зосередився на полегшенні, яке відчував від холодного доторку скла, міркуючи, в який спосіб можна змусити розум вимкнутися, коли все життя тренував його безвідмовно цілодобово пильнувати. Ріарден не міг збагнути, чому так важко зараз примусити себе застібнути кілька чорних перламутрових гудзиків на білий на крохмаленій сорочці. Адже досі це робилося автоматично. Настала річниця їхнього з Ліліан весілля, і його завчасно було попереджено, що саме сьогодні дружина влаштовує з цієї нагоди прийняття. Він пообіцяв не прогавити цього свята, наївно заспокоюючи себе щодо події аж три місяці, і що він відвідає вечірку так само, як будь-який інший захід у своєму вщердь переповненому розкладі. Потім, упродовж кварталу з 18-годинних робочих днів, він успішно забув про свято. Аж поки півгодини тому по обіді секретарка зайшла до нього в кабінет і штивно нагадала. "Містер Ріерден, у вас сьогодні прийняття!» Вигукнувши, милий Боже, він скочив на ноги і мерщий подався додому, кинувся сходами вгору, на ходу здираючи з себе робочий одяг, щоб устигнути перевдягнутися. Він розумів лише, що мусить квапитися, але жодним чином не усвідомлював мети цього поспіху. Та коли нарешті второпав, що на нього чекає, то застиг, наче громом ударений. «Ти не думаєш ні про що, крім своєї роботи!» Цей вердикт Ріарден Чоу протягом усього свого життя. Йому завжди натякали, що бізнес – це такий собі гріховодницький культ, до якого не варто втягувати порядних громадян. Ганебна необхідність, до якої вдавалися, але воліли про неї мовчати. Розводитися на такі теми означало ображати шляхетні людські почуття, так само як слід змивати з рук машини мастило, повертаючись додому, так і залишені бізнесом плями треба змивати зі свого розуму, перш ніж переступити поріг, святає святих, вітальні. Почарій Орден і не дотримувався такої віри, та коли йшлося про членів його сім'ї, сприймав її як належне. Він вважав цілком природним, по-дитячому відкинувши сумніви і не намагаючись озвучити своєї думки, що віддав би себе на потало якісь темні релігії, вірі, який був безсестережно відданий, але яка зробила його банітою, вигнанцем серед людей, що на їхні співчуття годі було сподіватися. Теоретично він розумів, що зобов'язаний гарантувати дружині певну частку себе і свого життя окремо від бізнесу, але він ніколи не знаходив такої можливості і навіть не міг витиснути з себе і крихти докорів сумління – він не міг ані примусити змінити себе, ані ображатися на її обвинувачення. Він місяцями не звертав на Ліліан уваги. Аби що місяцями, роками, продовж усього їхнього восьмирічного шлюбу її зацікавлення геть не обходили Рєрдена, він не мав щонайменшого бажання навіть довідатися, в чому вони полягають. У Ліліан було безліч друзів, він знав, що імена багатьох із них належать до скарбниці вітчизняної культури, але ніколи не мав часу зустрітися з ними чи принаймні ознайомитися з досягненнями, завдяки яким ті люди здобули собі славу. Він знав лише, що часто михцем бачив їхні обличчя на обкладинках журналів, і Ліліан ображається цілком справедливо, якщо дружина спілкується з ним не надто лагідно, то він вартий осуду і цілком заслуговує на те ставлення. А якщо сім'я називає його безсердечним, то так воно і є. Він був нещадний до себе, завжди і в усьому. Коли виникала проблема на стали ливарні, перше, що робив Рєрден, починав шукати, де він пропустився помилки. Ніколи не намагався знайти винних, окрім себе. Лише від себе самого вимагав досконалості. Не визнавав за собою жодних переваг, хоч яка була провина. Вона завжди лягала на нього». Але на заводі бажання виправити помилку спонукало його до дії, а вдома це не мало жоднісенького ефекту. Ще кілька хвилин, думав він, заплющивши очі і притулившись лобом до дзеркала. Він не міг примусити замовкнути свій балакучий мозок. Це було однаково, що намагатися зупинити голою рукою струмінь води зірваного пожежного гідранта. Колючі цівки зі слів і картинок батужили його мозок. Години, думав він, години поспіль треба витратити на споглядання цих облич. Години, сповнені нудьги, якщо гості будуть п'яні і огиди від їхніх порожніх мармис, поки вони тверезі, скільки часу доведеться вдавати, що ти не помічаєш ані того, ані іншого? Скільки доведеться витиснути з себе фраз, коли геть немає чого сказати? І все тоді, коли цей час був йому гвалт як потрібен – щоб знайти наступника для керівника прокатних станів, який раптово і без пояснень звільнився. І це слід було почати робити негайно, бо працівників такого гатунку знайти неймовірно складно. А якщо щось піде не так і роботу прокатного стану буде порушено, то виникне загроза зриву лиття рейв для тагр трансконтиненталь він згадав німе обвинувачення, погляди родичів, сповнені докору, довготерпіння терпіння та призирства, коли вони помічали найменшого знаку чергове свідчення Ріарденової відданості роботі та марність його мовчазної надії на те, що вони, можливо, подумають, начебто сталь Ріардена не на першому місці в його житті. Так П'ятниця вдає цілковиту байдужість. До алкоголю перед людьми, які презирливо спостерігають за ним, чудово знаючи про його ганебну слабкість. «Я чула, вчора ти повернувся додому о другій ночі? І де ж це ти був?» – запитувала мати за вечерою. А Ліліан відповідала. «Настали ливарні, звісно ж. Мовилося це таким тоном, яким би інша дружина казала у «угенделику за рогом». Або ж Ліліан запитувала в нього зміною, що в її розумінні мала б означати мудрий півусміх. «Що ти робив учора у Нью-Йорку?» «Був із хлопцями на банкеті». «Діловому?» «Так». «Ну, звісно ж», Ліліан йшла, не пустивши більше і пари з вуст. А в ньому пробуджувалося ідіотське ганебне бажання, щоб дружина бодай на мить подумала, ніби він відвідав якусь непристойну поробочу вечірку. Під час шторму на озері Мічиган потонув рудовоз із тонами сировини для Рєрдена. Кораблі розвалювалися на ходу, і якщо він не допоможе перевізникам відшкодувати збитки, то на озері не залишиться жодного судна. «О цей – Оцей куточок? – запитала Ліліан, вказуючи на фотелі та столики у вітальні. – Ні, Генрі. Це не новина, але мені дуже лестить, що ти помітив його лише за якихось три тижні. Це моє власне бачення обстановки ранкової кімнати відомого французького палацу. Втім, такі речі не мають тебе обходити, коханий, адже хоч як шукай, на фондовій біржі ти їх усе одно не знайдеш. Мідь, яку він замовив півроку тому, досі не доставили, а обіцяну дату відкладали тричі. Ми нічого не можемо вдіяти, містер Рірден, Він був змушений шукати нового контрагента, а поставки ставали дедалі непевніші. Філіп не всміхнувся, урвавши полку промову перед котрою з подругою щодо свого приєднання до лав чергової організації. Але обвислі м'язи його обличчя завжди натякали на поблажливо зверхній усміх. Ні, Генрі, тобі це геть не буде цікаво. Тут немає нічого бізнесового. Підрядник із Детройта, який узявся перебудовувати чималий завод, розглядав можливість використання конструкційних профілів із металу. Варто було б ще тиждень тому полетіти до нього та поспілкуватися особисто. І він міг би зробити це просто сьогодні. Ти не слухаєш. Дорікнула йому за сніданку мати, переповідаючи сон, який наснився їй минулої ночі, саме тоді, коли він міркував про поточний індекс цін на вугілля. Тебе нічого не цікавить, крім самого себе. Тобі байдуже до всіх людей на Божому світі. Машинописні сторінки і доповіді про випробування авіаційного двигуна з ріорден металу вже третій день лежали на столі в його кабінеті. Досі він ніяк не знаходив часу, щоб ознайомитися з тим звітом, тому понад усе на світі йому зараз хотілося його прочитати. Рогучко, струснувши головою, Ріарден розплющив очі і відступив від дзеркала. Спробував Бов застебнути гудзики, але рука мамоволі потягнулася до стосика листів на комоді. Це була невідкладна кореспонденція, яку слід було переглянути сьогодні, але він не мав часу зробити це в офісі. Коли він похабцем збирався додому, секретарка запхнула листи йому в кишеню. Вже вдома, перевдягаючись, Рірден кинув їх на комод. На підлогу випала газетна вирізка, сердито обведеною червоним олівцем назвою «Вирівнювання можливостей». Він якнайшвидше мав її прочитати, бо навколо цієї теми останні три місяці точилося забагато розмов. Зловісно забагато. І він її прочитав під звуки голосів та удаваного сміху, які нагадували йому про те, що гості вже сходяться і що вечірка почалась. Отже, незабаром, зійшовши вниз, він відчує сповнені гіркоти і докорів погляди членів своєї сім'ї. В передовиці йшлося про те, що в часи скорочення виробництва та ринку – коли неможливо заробити собі на нормальне життя, несправедливо одній людині володіти кількома комерційними підприємствами, адже інші не мають жодного, що згубно дозволяти кільком суб'єктам нагромаджувати всі ресурси, позбавивши шансів решту підприємців. Що конкуренція дуже важлива для суспільства, обов'язком якого є стежити, щоб ніхто не піднімався вище за середній рівень, опиняючись поза конкуренцією. Автор статті передбачав успіх запропонованому Біллю, що забороняв суб'єктові чи корпорації володіти більш як одним промисловим концерном. Веслі Мауч, представник Ріердена у Вашингтоні, порадив йому не перейматися. «Боротьба буде запекла», – сказав він, – «але законопроєкт відхилять». Ріерден ані скилечки не розумівся на таких битвах, тому доручив їх – Маучу та його штабові. Він ледве встигав переглядати звіти з Вашингтона та підписувати чеки, потрібні Маучу для його роботи. Ріарден не вірив, що біль може пройти. Не міг цього навіть припустити. Живучи в чистій реальності металів, технологій, виробництва, він був щиро переконаний, що людині варто мати справу лише з раціональними речами, а не з божевільними. Слід шукати правильний розв'язок, бо саме правильна відповідь завжди перемагає, що безсенсове, хибне, моторошно несправедливе, нездатне на успіх, воно може лише самознищитися. Тому битва проти такого законопроєкту здавалася Ріарденові безглуздою і ганебною, наче конкуренція з людиною, яка розраховує склад сталевих сплавів за допомогою нумерології. Ріерден спробував собі нагадати, про небезпечність цієї теми. Але відчайдушний вереск найістерічнішої газетульки не викликав у нього жодних почуттів. Натомість, що найменша зміна в характеристики Ріарден металу під час лабораторного дослідження спонукала тривожно зриватися на ноги. У нього більше ні на що не було сил. Він зіжмакав вирізку і жбурнув її в кошик для сміття. Відчував, що його накриває... Важелезна втома, якої ніколи не мав на роботі. Виснаження підстерігало і заскакувало його саме тоді, коли відволікався на щось інше. Ріарденові здавалося, що він не спроможний зараз ні на що, крім як упасти і заснути. Сказав собі, що мусить з'явитися на вечірці, що його родина має право вимагати від нього цієї поступки, і що він повинен навчитися поділяти їхні задоволення – не заради себе, заради них. Він і гадки не мав, чому цей мотив його не спонукає. Продовжу цього життя, коли він був упевнений у правильності обраного вектора, бажання дотримуватися його з'являлося автоматично. Що з ним коїться? – дивувався Ріерден, Немилосердний конфлікт почуттів, нехід дотримуватися правильних рішень, хіба це не формула морального занепаду? Визнавати власну провину, не відчуваючи нічого, крім холодної глибокої байдужості, хіба це не зрада рушіїв його життєвого курсу та його гордості? Негайнуючи часу на пошуки відповіді, він закінчив вбиратися швидко і безжально. Ріардин, не згинаючи спини, владно і неквапливо спускався сходами у вітальню. Висока постать із бездоганно білосніжною хустинкою в нагрудній кишені антрацитового фраку рухалася природно й чинно, як і належить великому підприємцю. Запрошені літні дами не стямилися з утіхи. Ліліан чекала на нього внизу біля сходів. Аристократичні лінії лимонно-жовтої вечірньої сукні в імперському стилі підкреслювали граційність її тіла – вона мала вигляд режисера, цілком задоволеного дійства. Ріарден усміхнувся. Йому подобалося бачити дружину щасливою. Це хоч якось виправдовувало цю вечірку. Але наблизившись до неї, він вражено заумер. Ліліан завжди зі смаком добирала прикраси, ніколи не зловживаючи кількістю. Проте сьогодні вона влаштувала справжню виставку. Діамантове кольє, сережки з бріліантами – різноманітні каблучки та брошки. На тлі немислимої кількості цих коштовностей її руки і плечі здавалися неприродно оголеними. Лише на правому зап'ястку красувався браслет із рірден металу. Поруч із іскристими бріллянтами він скидався на потворну цяцьку з копійчаного орундука. Перевівши погляд від браслета на обличчя Ліліан, Ріарден побачив її очі. Прищурені та зосереджені, вони немов дивилися в себе, намагаючись щось приховати. Йому раптом захотілося здерти браслет з її руки. Натомість, підкоряючись бадьорому голосу, що вітав чергову гостю, він гречно вклонився новоприбулій вдові з пісним обличчям. «Людина? Що таке людина? Жалюгідна жменька хімікалій, наділених манією величі!» Звернувся доктор Прідчетт до гурту гостей у протилежному кутку кімнати. Потім узяв двома пальцями канапку з кришталевої тарелі і, кусаючи, цілою закинув собі до рота. Метафізичні претензії людини сміховинні, продовжив він, нікчем дишиться протоплазми, нашпигована мізерними і вбогими концепціями та потворними емоціями, яка уявляє себе важливою. Як на мене, в цьому зосереджено все світове зло. Але, професоре, чиї, на вашу думку, концепції не боги, а емоції неогидні? Серйозно і щиро поцікавилася дружина власника автомобільного заводу. Немає таких, мовив доктор Пріччет. У межах людських здібностей таких концепцій не існує. Нерішуче втрутився молодик. Але якщо немає вартісних концепцій, то як нам знати, що ті, які маємо, погані? За якими критеріями? Немає ніяких критеріїв, аудиторія мимоволі притихла. «Філософи минулого були поверхові», – вів далі доктор Прідчет. «На долю нашої доби випало по-новому визначити мету філософії. І ця мета полягає не в пошуках сенсу життя». А в тому, щоб довести відсутність будь-якого сенсу. Симпатична дочка власника вугільної копальні обурилася. Хто може це стверджувати? Я намагаюсь, мовив доктор Прічіт. Останні три роки він очолював факультет філософії в університеті імені Патріка Генрі, виблискуючи своїми діамантами до нього підійшла Ліліан. Здавалося, що вираз її обличчя з м'яким натяком на усмішку сконструював той такий перукар, який зробив їй зачіску. «Саме пошук сенсу так ускладнює людське життя», – пояснив доктор Прічет, «усвідомивши, що ми не маємо жодного значення для безмежного Всесвіту, що жодна наша діяльність не є важливою, і що байдуже живемо ми чи помираємо, ми станемо значно слухняніші». Він стинув плечима і взяв іще одну канапку. Присутній на вечірці бізнесмен здивовано мовив. Але ж, професоре, я лише поцікавився вашою думкою щодо законопроекту про урівняння можливостей». «А, ви про це?» – недбало кинув Прітчет. «Здається, я цілком чітко висловився, що підтримую його, адже я прихильник вільної економіки». А вільна економіка не може існувати без конкуренції. Саме тому ми повинні примусити людей конкурувати, щоб зробити їх вільними. Але ж даруйте, хіба ви не суперечите сам собі. У вищому філософському сенсі – ні. Слід навчитися уникати статичних визначень старомодного мислення. У Всесвіті немає нічого статичного, все плинне. Але з погляду здорового глузду… Логіка та розум, любий мій друже, найпростакуватіші з усіх забобонів. Принаймні, це зараз загально визнана думка. Але я не зовсім розумію, як ми можемо… Ви страждаєте від популярного оманливого переконання, що речі можна зрозуміти. Ви не усвідомлюєте того факту, що все світ – це немислима протиріччя. Протиріччя в чому? – округлила очі дружина автозаводчика. У самому собі? Як? Як так? Шановна леді, обов'язок мислителя не пояснювати світ, а показати, що пояснити нічого не можна. Так, звісно, але ж покликання філософії – не дошкуляти знань, а довести, що знання неможливе для людини. Але якщо ми це доведемо, – втрутилася дочка власника вугільної копальні, – що тоді залишиться? Інстинкти побожно видихнув доктор Прідчет. В іншому кінці кімнати гурт людей слухав Бальфа Юбанка, який, примостившись на краєчку крісла, намагався триматися купи, бо в розслабленій позі його обличчя та постать мали властивість розпливатися по горизонталі. «Література минулого, – розповідав Бальф Юбанк, – це лише дрібне шахрайство». Вона лакувала життя на догоду грошовим магнатам, яким, власне, і прислужувала. Моральні засади, свобода думки, досягнень, щасливий кінець, зображення людей як героїв – усе це зараз просто смішно. Наша епоха вперше наділила літературу глибиною, оголивши справжню суть життя. Дуже юна дівчина у білій вечірній сукні сором'язливо запитала. містере Юбанк? А в чому справжня суть життя? У стражданні, відповів Бальф Юбанк, у поразці та стражданні. Але чому? Люди ж можуть бути щасливі, бодай інколи, хіба ні? Це хибна думка неглибоких натур. Дівчина зашарілася. Багата жінка, яка успадкувала нафтопереробний завод, винувато спитала. Містери Юбанк, а як же нам підвищити літературний смак широкого загалу? Це велика соціальна проблема, мовив Бальф Юбанк, якого вважали літературним лідером сторіччя, хоча жодна книжка цього автора не розійшлася накладом понад три тисячі примірників. На мою думку, законопроект про зрівнювання можливостей у контексті літератури розв'язав би цю проблему. А чи схвалюєте ви цей законопроєкт стосовно промисловості? Бо я навіть не знаю, як до цього ставитися. Звісно ж, схвалюю. Наша культура занурилася в болото матеріалізму. У гонитві за матеріальними благами і технологічними витребеньками люди втратили духовні орієнтири, занадто узалежнилися від комфорту. Але якщо ми знову навчимо їх долати скруту, вони повернуться до шляхетного життя. Тому ми повинні покласти край індивідуальній жадобі. Я ніколи не сприймала цієї проблеми під таким кутом, – знічено промовила жінка. Ральфи, а як ви збираєтеся притягти законопроект про урівняння можливостей до літератури? – всміхнувся Морт Ліді. Це щось новеньке. Мене звати Бальф обурено буркнув Юбанк. До того ж ідея справді нова, бо належить мені. Добре, добре, я не хочу сваритися, просто запитав. Морт Ліді знову усміхнувся. Нервовий усміх майже не сходив із обличчя цього композитора, який створював старомодну музику для кіно і авангардові симфонії для поодиноких шанувальників. Усе максимально просто, пояснив Бальф Юбанк. Потрібен закон, що обмежуватиме продажі будь-якої книжки до 10 тисяч примірників. Це відкриває літературний ринок для нових талантів, свіжих ідей та некомерційної літератури. Якщо заборонити людям розкуповувати мільйонні наклади всілякого мотлуху, вони хоч не хоч купуватимуть якісніші книжки. «Щось у цьому є», – промовив Мортліді. Але чи не позначиться це на письменницьких банківських рахунках? Тим краще дозволяти писати слід лише тим, хто не має корисливих мотивів. Але ж містере Юбанк, знову не втрималася дівчина в білій сукні, а що як книжку захочуть придбати більше, як 10 тисяч людей? Десяти тисяч читачів достатньо для будь-якої книжки. Я зовсім не про це, я про те... А що як вони захочуть? Це інша тема. Але якщо твір має цікавий сюжет. Сюжет це примітивна вульгарність у літературі, презирливо кинув Вальф Юбанк. Доктор Прічет, ідучи через кімнату до бару, зупинився, щоб докинути. Саме так, так само як логіка примітивна вульгарність у філософії, так само як мелодія це примітивна вульгарність у музиці. Вставив морт Ліді. Про що сперечаєтеся? зблиснула діамантами Ліліан Рірден. Ліліан, я Ангел мій, промуркотів Бальф Юванг. чи я казав, що присвячую тобі новий роман? Справді, дякую, любий. А як називатиметься ваш новий роман? поцікавилася багата жінка. Серце молочаря, про що він? Про зневіру. Але містере Юванг, не вгавала дівчина у білій сукні, страшенно шаріючи. Якщо скрізь сама лише зневіра, то задля чого жити? Заради братньої любові, похмуро відповів Бальф юбак. Бертрам Скадер кадр на шинквас. Здавалося, що його довге тонке обличчя зменшується, вгинаючись усередину, за винятком очних яблук і рота, що виступають трьома м'якими м'ячиками. Скадер обіймав посаду головного редактора в журналі «Майбутнє» і нещодавно надрукував там статтю про Генка Рєрдена, що називалася «Восьма ніг». Скадер мовчки простягнув барменові спорожнілий бокал. Коли йому повернули повний, він ковтнув, але помітив, що поруч стоїть Філіп Рєрден, у якого теж закінчилася випивка. Поворухнувши великим пальцем, дав знак бармену «Поновити». Скадер вирішив не помічати порожнього килиха Беті-Поп, яка стояла з іншого боку від Філіпа. «Послухай, приятелю!» Бертрам Скадер намагався сфокусувати очні яблука у напрямку Філіпа. «Подобається тобі чи ні, але законопроект про зрівняння можливостей – це неабияк поступ. Містере Скадер, а з чого ви взяли, що мені він має не подобатися?» – вічливо запитав Філіп. «Це буде болісне впровадження! Довга рука суспільства дещо оріже перелік цих шедеврів!» Він показав рукою на бар. «Чому ви думаєте, що я заперечуватиму?» «А хіба ні?» – без ентузіазму запитав Бертрам Скадер. «Не буду!» – гаряче запевнив Філіп. «Я завжди ставив суспільне благо вище особистого, жертвував свій час та гроші друзям глобального прогресу» які йдуть хрестовим походом за законопроект про зрівняння можливостей. Я вважаю, кричу, що несправедливим, що одна людина отримує всі шанси, не залишаючи нічого іншим. Бертрам Скадер замислено, хоча й дещо знуджено поглянув на Філіпа і мовив, «Що ж, це дуже мило з твого боку. Містере Скадер, деякі люди вельми серйозно ставляться до принципів моралі». Гордовито сказав Філіп. Філіпе, про що це він говорить?» протягнула Беті Поп. «Хіба ми знаємо бодай когось, хто володіє більш ніж одним бізнесом?» «Ой, та немалій дурниць!» сприкрено відрізав Бертрам Скадер. «Не розумію, звідки стільки галасу через якийсь нещасний законопроект про урівняння можливостей», агресивно мовила Беті Поп тоном економічного експерта. Чому він так не подобається бізнесменам? Це ж на їхню користь. Якщо всі навколо бідні, підприємцям нікому збувати свої товари, але якщо вони не будуть егоїстами і поділяться своєю накопиченою власністю, то всі матимуть шанс завдяки наполегливій праці виробити ще більше товарів. Я взагалі не розумію, навіщо враховувати інтереси промисловців, промовив Скадер. Коли є маса знедолених людей і водночас купа доступних товарів, лише цілковитий болдур розраховуватиме на те, що людей зупинить така непевна річ, як майнові права. Право на власність – це чистісінький забобо. Людина має якусь власність лише завдяки милості тих, хто ще не встиг її захопити. І народ може зрозуміти це будь-якої миті. А якщо так, то чому б не взятися до справи? І таки візьметься, – долучився до розмови Клод Слегенгоп. Народові це ох, як знадобиться, він має потреби, і це єдине виправдання. Якщо народові чогось бракує, то спершу бере своє, а вже потім обговорюється надбання. Клод Слегенгоп непомітно наблизився до них, протиснувся між Філіпом і Скадером, ненав'язливо посунувши редактора. Слегенгоп не був ані високий, ані занадто важкий. Цей квадратний опецьок зі зламаним носом був провідником друзів глобального прогресу, а точніше їхнім президентом. «Голодна тітка», – вів далі Клод Слегенгоп, – «ідеї – це лише повітря, а порожній шлунок – матеріальний факт. У всіх своїх промовах я кажу, що жодні розмови не мають сенсу, Суспільство страждає від браку можливостей для бізнесу, тому ми маємо право скористатися можливостями, які вже існують. Закони мають працювати на благо суспільства. Він же не копав цю руду власноруч. Раптом пронизливо верескнув Філіп. На нього кайлували сотні робітників. Вони це зробили? То чому ж він так собою пишається? Обидва чоловіки подивилися на нього. Скадр здивовано піднявши брову з легенго безсторонню. Мати Божа, наче щось згадавши, протягнула Беті По. Ген Крєрден стояв у затінку ніші в протилежному кінці вітальні. Він сподівався вихопити для себе кілька хвилин перепочинку. Він щойно втік від дами середнього віку, яка люб'язно вирішила поділитися з ним досвідом парапсихологічних експериментів. Генк дивився у вікно. Вдалечі ній звично полахкотіла червона заграва сталі Рєрдена. Він полегшено дозволив собі довгий погляд у бік заводу. Рєрден повернувся обличчям до вітальні. Йому ніколи не подобався власний будинок. Все в ньому Ліліан облаштувала на свій смак, але сьогодні яскраві вечірні сукні звеселили кімнату, створивши атмосферу близької радості. Йому подобалося споглядати веселих людей, хоч сам він і не розумів їхньої манери розважатися. Гінг дивився на квіти, на відблиски світла в кришталевих келихах, на оголені жіночі руки та плечі. За вікном підвивав холодний осінній вітер, ширяючи по спорожнілих рівнинах. Тонкі гілки дерева неподалік будинку гойдалися, немов благаючи про допомогу. Дерево стояло точнісенько проти заграви від сталеливарні. Він не міг озвучити своїх раптових емоцій, не міг означити почуттів, їхніх причин, якості, значення. Частково вони складалися з радості, до якої домішувалося урочисте бажання зняти капелюха. Він тільки не знав, перед ким. Усміхаючись, він ступив у бік веселого натовпу, але зараз посерйозніше, бо в дверях з'явилася нова гостя – Дагні Тагард. Ліліан поквапилася її зустрічати, не відриваючи від гості пильного і зацікавленого погляду. Їм уже кілька разів випадало бачитися за цілком буденних обставин, тому Ліліан зачудовано роздивлялася Дагні у чорні вечірні сукні з корсажем. Мов того, вона звисала з одного плеча, залишаючи другий оголеним. Саме це плече було головною прикрасою вбрання. Повсякденні костюми Дагні Тагарт не спонукали думати про її тіло. Бальна сукня здавалася надмірно відвертою, тому що оголене плече було тендітне і прекрасне. А діамантовий браслет на зап'ястку надавав її жіночності відтінку несвободи, немов Дагні в кайдани. Міс Стагарт, який приємний сюрприз! «Дуже рада вас бачити!» М'язи на обличчі Ліліан Рєрден скоротилися у подобу посмішки. «Я й не сподівалася, що моє запрошення здатне буде відірвати вас від значно важливіших справ. Я неймовірно втішена!» Джеймс Таггерту війшов разом із сестрою. Вдавано спохопившись, Ліліан осміхнулася до нього, ніби досі не помічала. «Привіт, Джеймсе. Це покарання за популярність. Побачивши твою сестру, тебе можна й не помітити. «Лілія, ніхто не здатен бути популярнішим за тебе», – скупо всміхнувся він. «І тебе не можна його не помітити. Мене? Я цілком змирилася з ролью покірної тіні свого великого чоловіка і готова визнати, що дружина має бути задоволена відображеною славою. Згодні, мій Стагарт? Ні, я не згодна». «Міс Тагар, це комплімент чи докер? Даруйте, що я визнаю свою безпорадність. Кого мені вам представити? Боюсь, тут немає нікого, крім письменників та художників, а вони вас навряд чи зацікавлять. Я би хотіла привітатися з Генком. Звісно, Джеймсе, пам'ятаєш, ти казав, що хочеш поспілкуватися з Бальфом Юбанком? О, так він тут». «Я розповім, як ти хвалив його новий роман на вечері у місі свідком». Ідучи просторою кімнатою, Дагні дивувалася, чому вона сказала, що хоче знайти Генка, адже помітила його відразу, як увійшла. Ріарден дивився на неї з протилежного кінця довгої зали. «Привіт, Генку! Доброго вечора!» Уклонився гречно і стримано. Його рухи відповідали вишуканні бездоганності фраку. Ріарден не всміхнувся. «Дякую за запрошення», – весело сказала вона. «Не можу стверджувати, що напевно знав про твій візит». «У такому разі рада, що місіс Ріарден про мене згадала. Мені захотілося зробити сьогодні виняток». «Виняток? Я рідко хожу на вечірки. Я радий, що ця нагода послугувала тобі винятком. Він не додав в мій стагард, але здавалося, ніби додав». Його офіційна манера була така несподівана, що Дагні не могла швидко до неї призвичаєтися. «Я хотіла відсвяткувати», – сказала вона. «Річницю мого весілля? То це річниця вашого весілля? Не знала. Вітаю, Генку! А що ж ти збиралася святкувати? Я вирішила дозволити собі трохи перепочити, влаштувати власне свято на твою та свою честь. З якої нагоди?» Вона думала про нову колію в Колорадо, що повільно тягнеться скелястими схилами до далекої мети нафтових родовищ Ваєта. Та гні бачила зеленаво-блакитний ворейок на замерзлій землі серед висохлих водоростей, голих валунів і гнилих халабут на півголодних селищ. «На честь перших 60 миль колії з ріарден металу», – відповіла вона. «Я ціную це», – мовив він тоном, яким би доречніше було мовити, ніколи не чув про таке. Дагні і гадки не мала що казати, здавалося, ніби розмовляє з незнайомцем. «Містага? Невже?» – привітний голос перервав їхню мовчанку. «Ось про що мені йдеться, коли кажу, що Ген Кріерден здатен на будь-яке диво. До них наближався знайомий бізнесмен» не відводячи від дагні захоплених і здивованих очей. Вони втрьох часто мали термінові наради щодо фрахтових ставок та поставок сталі. Тепер він дивився на неї, відверто демонструючи враження від зміни її зовнішнього вигляду, чого здавалося геть не помітив Ріардин. Вона привітно засміялася, не даючи собі часу усвідомити неочікуване розчарування від думки що цей захоплений погляд хотіла би побачити на обличчя Ріардина. Обмінявшись зі знайомим кількома реченнями, вона обернулася, але Ріардина вже не було. «То це і є твоя славитна сестра?» – дивлячись через усю кімнату на Дагні, запитав Бальф Юбанк. «Не знав, що моя сестронька славитна», – ображено буркнув Тагард. «Але, друже, вона справжнісінький феномен». У царині економіки люди просто не можуть про неї не говорити. Твоя сестра – втілення симптом загальної хвороби нашого сторіччя, зіпсований продукт механічної епохи. Машини знищили в людині все гуманне і людське, відірвали її від грунту, вийняли душу, відібрали природне мистецтво та перетворили на безсердечного робота. Ось вам промовистий приклад – жінка, яка керує залізницею замість того, щоб опанувати чудове ремесло ткалі та мистецтво виховувати дітей. Рєрден рухався поміж гостей, намагаючись уникнути розмов. Він дивився на кімнату і не бачив жодної людини, з якою хотів би поспілкуватися. «Агоу, генку Рєрден!» А ти не такий уже й поганий хлопець, коли бачиш тебе близька у рідному, лев'ячому лігві. Тобі варто час від часу давати прес-конференції, ти б нас завоював і схилив на свій бік. Рірден приголомшено озирнувся на промовця. Це був молодий, але пошарпаний репортер однієї з радикальних бульварних газет. Прикрая виклична виключна фамільярність його поведінки натякала на те, що обравши брутальний стиль, він знав, Ріарден ніколи не дозволить собі зв'язатися з такою людиною. Він радше волів би витурити його зі свого заводу. Але газетеря запросила Ліліан, тому Генк змушений був опанувати себе. Лише сухо запитав, «Чого тобі? Ти не така вже й погана людина, обдарований, у тебе технологічний талант». Але, звісно, я не згоден з тобою щодо Ріарден-Металу. Я не потребую твоєї згоди. Що ж, Бертрам Скадр сказав, що твоя політика... Воєвничо почав чоловік, тицяючи пальцем у бік бару, але замовк, зрозумівши, що переборщив. Ріарден подивився на зігнуту неохайну постать, що оперлася ліктями на шингваз. Ліліан знайомила їх, але він, як завжди, не запам'ятав ім'я. Він рвучко розвернувся і пішов геть так рішуче, що нечупарний Мартопляс не наважився більше до нього чіплятися. Ліліан помітила чоловіків вираз обличчя, коли той наблизився до гурту людей, з якими вона спілкувалася. Рєрден мовчки взяв її за лікоть і відвів у бік, щоб ніхто не зміг їх почути. «Це скадр з журналу «Майбутнє?» – запитав він, кинувши в бік бару. «Так, а що?» Він приголомшено глянув на дружину, нездатний вловити логіку її вчинку. Ліліан пильно за ним спостерігала. «Як ти могла запросити його сюди?» «О, Генрі, не будь смішний, ти ж не хочеш видатися вузькочолим снобом. Варто вчитися поважати право людей на власну думку». І заохочувати свободу слова. У себе вдома? Ой, не будь такий старомодний, Ріерден мовчав, жодної притомної думки. Натомість в його свідомості застрягли лише дві картинки. Він бачив статтю «Восьминіг», нашкрябану Бертрамом кадером, в якій не було і натяку на ідею, лише публічно вилити відро нечистот. Матеріал не оперував жодним фактом, навіть вигаданим, затеряснів книпами, образами та жовчу на тлі злісного скавоління пансквілянта, що нахабно нехтував доказами. А ще він бачив лінії прекрасного профілю Ліліан, в якому, одружуючись з нею, шукав гордовитої чистоти. Удруге, глянувши на дружину, він зрозумів, що той профіль був лише спогадом. Вона повернула до нього уважне і насторожене обличчя. Нарешті, повернувшись у реальність, він подумав, що бачить задоволення в її очах, але наступної ж миті нагадав собі, що він не божевільний, а тому це неможливо. Ти вперше запросила цього. Він безтрипетно і дуже влучно лайнувся. У мій дім. І востанє. Як ти можеш таке? Годі, Ліліан. «Не варто заперечувати, інакше я викину його просто зараз». Він дав їй мить на відповідь, на заперечення, на крик, якщо вона захоче. Вона мовчала, не дивлячись на нього, тільки її гладенькі щоки ледь запалали, ніби випустивши повітря. Нічого не помічаючи, навпомацьки, рухаючись крізь вогні, голоси та парфуми, він відчув крижаний доторк жаху. Ріарден знав, що слід добряче та якнайшвидше поміркувати про Ліліади і знайти відповідь на загадку її характеру, бо цей безцеремонний учінок не можна було проігнорувати. Але Генк не хотів про неї думати. Він зрозумів природу свого жаху. Відповідь перестала мати значення для нього дуже давно. Його знову накривала втома. Він відчував, як збільшуються і частішають її хвилі, це було не в ньому, це було зовні, ширилося кімнатою. На мить він відчув себе самотнім блукальником у сірій пустелі, який потребував допомоги, але знав, що чекати її немає, звідки, аж раптом зупинився. В освітленому отворі дверей із протилежного боку зали він побачив високу, зверхню, чоловічу постать. Перш ніж увійти, гість на мить зупинився. Ріардену ніколи не випадало з ним зустрічатися, але з усіх скандальних фізій, якими кишіли сторінки газет і журналів, цю він відверто зневажав. Це був Франциско Данконія. Ріарден ніколи особливо не зважав на людей типу Бертра Маскадера, але кожної години свого життя, кожної його важкої та прекрасної миті, коли мозок стогнав від перенапруги, а м'язи боліли від утоми, Кожного кроку, який піднімав його з копалень Мінісоти, перетворюючи нестерпні зусилля на золото, з усією глибокою повагою до грошей та до їхнього значення, він ненавидів марнотратців, негідних великого дару спадкування багатства. А ось, подумав Рєрден, наймерзотніший представник цього виду. Він бачив, як Франциско Данконія зайшов, уклонився Ліліан, і занурився в натоп, ніби кімната, в якій він ніколи досі не був, належала йому. У слід йому почали повертатися голови, ніби маріонеток, яких він тягнув за матузочки. Повернувшись до Ліліан, Ріарден незлостиво, бо його презирство почало перетворюватися на подив, мовив «Не знав, що ти з ним знайома». «Ми перетиналися на кількох вечірках». «Він теж твій друг?» «Аж ніяк». Цілком щиро обурилася жінка. «То на що ж ти його запросила? Якщо вже він зараз у цій країні, то не можна влаштовувати вечірку, вартісну вечірку, не запросивши його. Якщо він приходить, це прикро. Якщо не приходить, це суспільне тавро». Ріарден зареготав. Ліліан нарешті розкрилась. Раніше вона стримувалася від такого ж тибу зізнань. «Слухай сюди!» втомлено мовив Рєрдин. «Я не хочу псувати твою вечірку, тому доклади зусиль, щоб ми з ним не перетиналися. Не треба нас знайомити, не хочу. Не знаю, як ти це зробиш, але ти досвідчена, господиня, тому вперед!» Побачивши Франциско, Дагні зацепеніла. Проходячи повз неї, він, не зупиняючись, стримано вклонився, і Дагні відчула, що цей момент відбився в його свідомості. Обличчям прослизнула слабка тінь усмішки. Франциско ніби натякав, що все розуміє і не видаватиме їхнього знайомства. Вона відвернулася, сподіваючись, що протягом вечора таки вдасться уникнути спілкування. До гурту навколо доктора Прідчета приєднався Бальф Юбанг і похмуро проповідував. «Ні, не можна сподіватися, що народ осягне вищі рівні філософії». «Культуру слід забрати з рук ласих на гроші мисливців. Нам потрібна національна стипендія для літераторів. Це ганебно, що до митців ставляться як до вуличних торговців, і що культуру продають як мило. Себто ви зараз намагаєтеся поскаржитися, що мило продається краще?» – долучився Франциско Данконя. Ніхто не помітив, як він підійшов. Усім враз з немов зацепеніло. І розмова урвалася. Більшість із присутніх не знали Данконі особисто, але чули про нього всі без винятку. «Я про те», – гнівно почав Бальф Юбанк, але замовк. Він побачив на обличчях присутніх щиру цікавість, але навряд чи йшлося про філософію. «Що ж, вітаю професора», – Франциско вклонився. Без надмірного ентузіазму, відповівши на привітання, Доктор Прідчет представив Франциско кількох людей. «Ми саме обговорювали цікавизну тему», – щиросердно сказала поважна добродійка. Доктор Прідчет розповідав нам, що нічого – це все. «Безсумнівно, він орієнтується в цій темі краще за будь-кого», – серйозно відповів Франциско. «Я і гадки не мала, що ви так добре знайомі з доктором Прічетом, сеньори Данконія», – мовила жінка, не розуміючи, чому професор так незадоволено сприйняв її попередню репліку. «Я випускник великої школи, на якому нині працює доктор Прічет, університету Патріка Генрі. Вчився в одного з його попередників – Гіу Акстона». «Гіу Акстон?» – зойпнула приваблива молода жінка. Але ви не могли, сеньоре, ви замолодий. Я вважала, що це одне з великих імен минулого століття. Хіба за духом, мадам, але не за фактом. Я думала, він уже давно помер. Ні, він і досі живий. То чому ж про нього більше нічого не чути? Дев'ять років тому він пішов у відставку». Хіба це не дивно? Коли політик або зірка йдуть у відставку, ми читаємо про це у газетах, а коли філософ ніхто навіть не помічає. Дехто помічає. Якийсь юнак здивовано мовив. Я вважав Гью Акстона одним із тих класиків, яких більше ніхто не вивчає, хіба що в рамках історії філософії. Нещодавно читав статтю, в якій про нього йшлося, як про останнього захисника розуму. «А чого вчив Гью Акстон?» – поцікавилася поважна добродійка. «Він вчив, що все це щось», – відповів Франциско. «Сеньоре Данконя, стримано зауважив доктор Прітчет, – «це похвальна відданість вчителеві. Та чи можемо ми сприймати вас за зразок практичних наслідків його вчення? Ви його послідовник?» «Саме так». Джеймс Тагарт наблизився до гурту і чекав, щоб його помітили. «Привіт, Франциско! Доброго вечора, Джеймсе! Який чудовий збіг, що ти тут! Я дуже хотів із тобою перебалакати. Щось новеньке. Тебе рідко виникає таке бажання. Тепер ти жартуєш, як у давні часи!» Тагарт повільно відступав від гурту, немов намагаючись виманити звідти Франциско. «Втім, у цій залі... «Немає жодної людини, яка б не хотіла з тобою поговорити!» «Справді? Це новина для мене!» Франциско слухняно пішов за ним, але зупинився на такій відстані, щоб їхню розмову могли чути решта. «Я перепробував усі можливі способи зустрітися з тобою», – мовив Тагард, «Але обставини мені не сприяли. Ти намагаєшся приховати, що я відмовлявся з тобою бачитися? Що ж, напевно!» Мені цікаво, чому ти відмовлявся. Бо і гадки не мав, про що ти збираєшся зі мною говорити. Про копальні сан Себастьян, звісно ж. Тагард підвищив голос. А що з ними не так? Але послухай, Франциско, це серйозно. Це катастрофа. Безпрецедентна катастрофа. І ніхто нічого не може зрозуміти. Я не знаю, що і думати. Я геть нічого не розумію. Я маю право знати. Право? «Джеймси, хіба це не старомодно? І що саме ти хочеш знати?» «По-перше, націоналізація. Що ти збираєшся з цим робити?» «Нічого. Нічого? Але ж ти, певно, і не захочеш, щоб я щось із цим робив. Мої копальні і твою залізницю було відібрано волею народу. Ти ж не хочеш, щоб я опирався волі народу?» «Франциско, це не смішно. Я ніколи не вважав, що смішно». «Я вимагаю пояснень, ти мусиш звітуватися перед своїми акціонерами за цю ганебну історію. Чому ти обрав копальні, що нічого не варті? Чому пустив на вітер усі ті мільйони? Що за гниле шакрайство?» Франциско поглянув на нього з увічливим подивом. «Чому ж, Джеймсе?» – сказав він. «Я сподівався, ти це схвалиш». «Схвалю? Я думав, ти вважатимеш розбудову копалень Сан-Себастьян – утіленням найвищих моральних ідеалів. Ми колись часто сперечалися, тому я гадав, тобі буде приємно, що я чиню згідно з твоїми принципами. Про що ти? Франциско скрушно похитав головою. Не збагну, чому ти називаєш мої зусилля гнилим шахрайством? Був переконаний, що ти вважатимеш їх чесною спробою втілити ідеї, які сповідує зараз увесь світ. Хіба егоїзм – це не зло? Я був цілком альтруїстичний у проєкті Сан-Себастьян, бо чинити згідно з власними інтересами погано. Я не мав із цієї справи ж однісенького зиску, бо хіба ж це не паскудно працювати заради прибутку? Я працював не задля наживи, тому і зазнав збитків. Невже хтось заперечить, що мета промислового підприємства – забезпечити прожиття найманих працівників? Копальні «Сан-Себастіан» були що найуспішнішим підприємством у промисловій історії. Ці рудні не давали міді, зате гарантували гідне існування тисячам працівників, які протягом усього життя не могли б створити того, за що отримували в мене добрі гроші за день необов'язкової роботи. Хіба не загальновизнано, що власник – це паразит і експлуататор, і що саме на найманих працівників лягає все навантаження. Саме вони уможливлюють виробництво. Я нікого не експлуатував. Я не обтяжував копалень Сан-Себастьян своєю непотрібною присутністю. Я довірив це справді достойним людям. Я особисто не оцінював вартості цього підприємства. Я доручив це гірничому майстрові. Він був не надто хороший фахівець, Зате гостро потребував роботи, адже панує думка, що беручи людину на роботу, маєш враховувати не її кваліфікацію, а запити. Хіба не всі переконані, щоб отримати товари, достатньо їх просто потребувати? Я виконав кожну моральну заповідь нашого часу. Я сподівався на вдячність і не розумію, чому мене клянуть. Єдиним коментарем у раптовій тиші, що запанувала серед слухачів цього монологу, був пронизливий смішок Беті Поп. Вона нічого не второпала, зате зауважила вираз безпорадної люті на обличчі Джеймса Тагарта. Всі чекали на його відповідь. Їм був байдужий зміст запитання, людей зачарував акт чи його сприниження. Тагарт вичавив поблажливу посмішку. «Ти ж не очікуєш, що я серйозно поставлюся до цієї маячні?» – спитав він. «Свого часу?» – відповів Франциско. «Я не вірив, що бодай хтось здатен серйозно поставитися до цього пустослів'я. Я помилявся». «Це не човано?» – голос Тагарта почав підвищуватися. «Обурливо, коли людина ставиться до своєї суспільної відповідальності так бездумно і легковажно». Він розвернувся і швидко пішов геть. Франциско розправив плечі і розвів руками. «Бачиш, я ж казав, що ти не захочеш зі мною розмовляти». Рєрден самотньо стояв у протилежному кутку зали. Філіп помітив його, наблизився і жестом покликав Ліліан. «Ліліан, здається, Генрі зараз не надто весело», – єхидно посміхнувся він. «Хто зна, кому адресувалася ця іронія?» «Ліліан чи Ріардену? Може, нам варто якось його розважити?» «О, дурниці!» – заперечив Ріарден. «Філіппи, мені завжди хотілося, щоб Генрі навчився розслаблятися», – мовила Ліліан. «Він завжди до всього ставиться занадто похмуро і серйозно. Невиправний пуританин. Я мрію бодай раз у житті побачити його п'яним, але вже давно втратила надію. Що ти пропонуєш?» «Гадки не маю». Але хай не стовбичить тут сам. «Оближ», – відмахнувся Ріардин, весь час пам'ятаючи про те, щоб мимоволі не образити їхніх почуттів. Він усе ж не втримався і додав. «Знали б ви, скількох зусиль мені вартувало, щоб опинитися зараз на самоті?» «От бачиш», – Ліліан усміхнулася, «радіти життю і людському спілкуванню для нього значно складніше, ніж вилити тонну сталі». «Інтелектуальні потреби зайві на торговищі», – Філіп засміявся. «Я переймаюся не інтелектуальними потребами. Чи ти справді впевнена щодо його пуританства? На твоєму місці, Ліліан, я б не дозволяв Генрі роззиратися тут без нагляду. Сьогодні занадто багато гарних жінок». Генрі і думки про подружню зраду?» «Філіпе, ти листиш братові та переоцінюєш його зухвалість». Холодно і штучно усміхнувшись чоловікові, Ліліан пішла. Ріарден поглянув на брата. Навіщо ти це робиш! Ой, не корчись себе святого! Вже й пожартувати не можна!» Безцільно тиняючись у натовпі, Дагні міркувала, навіщо вона погодилася на цю вечірку. І здивувалася з власної відповіді. Їй хотілося побачити генка Ріердена. Видивляючись його в юрбі, вона зауважила разючий контраст. Обличчя решти присутніх, здавалося, зліплені з взаємозамінних деталей. Кожне, начебто, прагнуло розчинитися в загальній одноманітності. Натомість усі вони просто розтікалися, танули. Ріарден же кутастий, блакитно-окій, із русявим волоссям, був немов витисаний із льоду. Здавалося, його лице проступає у яскравих променях світла з густого навколишнього туману. Вона мимоволі позирала на нього, хоча жодного разу так і не впіймала перестрічного погляду. Дагні не вірила, що він навмисно її уникає, на це не було жодних раціональних підстав. А втім, вона відчувала, що так воно і є. Хотілося підійти до нього і переконатися, що вона помиляється, та щось її зупиняло, і Дагні не могла зрозуміти, що саме. Ріарден мужньо витримав спілкування з матір'ю та двома її приятельками, яких на материне прохання мусив розважити спогадами про свою нелегку буремну юність. Генрі підкорився, намагаючись переконати себе, що вона по-своєму пишається сином. Йому здавалося, начебто матінка відчайдушно намагається продемонструвати, що саме вона в усьому його підтримувала і була невичерпним джерелом його успіху. Неймовірно зрадів, коли жіночки його відпустили, і негайно сховався у затінку ніж біля вікна. Він трохи там постояв, ніби намагаючись знайти фізичну підтримку у цьому усамітненні. «Містер Ріарден», – пролунав раптом напрочуд безтурботний голос, – «Дозвольте мені представитися, Франциско Данконія». Ріарден приголомшено обернувся. В манері та голосі Данконії вчувалося дещо геть непритаманне більшості людей. Щира повага. «Вітаю!» – урив часто і стримано, але він усе таки відповів. «Я помітив, що місіс Ріарден уникає необхідності нас познайомити, і я здогадуюся чому. Волієте, щоб я покинув ваш дім?» Для більшості ріерденових знайомих було цілком нетипово, озвучувати проблему замість того, щоб старанно її уникати. Це було так приємно і приголомшливо несподівано, що Ріарден не відразу спромігся відповісти. Певний час просто мовчки вивчав обличчя Данконії. Франциско промовив це дуже просто, ані ущіпливо, ані благально, навпаки, визнаючи як Ріардену гідність, так і власну. «Ні», – відповів нарешті Генрі, – «хоч що спало вам нагадку, я цього не казав». Дякую. У такому разі дозвольте з вами поговорити. Що спонукає вас спілкуватися зі мною? Зараз мої мотиви не зможуть вас зацікавити. Спілкування зі мною теж навряд чи здатне вас зацікавити. Щодо одного з нас, містере Рєрден, ви помиляєтесь. Або й щодо нас обох. Я прийшов на цю вечірку винятково заради розмови з вами. Досі в Рєрденовому голосі вчувалося здивування, але зараз з'явилася погорда. Ви почали відверту гру. Продовжуйте. Я продовжую. То навіщо ж вам зі мною зустрічатися, щоб схилити до фінансових втрат? Франциско дивився просто йому в очі. Урешті-решт так. Що цього разу? Золота копальня? Франциско повільно хитав головою. Свідома несквапність рухів надавала йому ледь нескорботного вигляду. Ні, мовив він. Я не збираюся ні до чого вас залучати. Джеймса Тагарта, до речі, я теж не збирався запрошувати до експлуатації мідних копалень. Він сам зголосився, ви б цього не зробили. Ріерден усміхнувся. Ви це розумієте, отже, в нас виникає ґрунт для розмови. Так і продовжуйте. Якщо у вас на думці не якийсь божевільний капітал укладення, то про що збираєтесь розмовляти зі мною? Я просто хотів познайомитися. Це не відповідь, а лише черговий спосіб нічого не сказати. Не зовсім так, містер Рірден. Ви прагнете завоювати мою довіру? Ні, мені не подобається, коли мислять такими категоріями. Якщо людина діє чесно, вона не має потреби заручатися чиєюсь довірою, вистачить раціонального сприйняття її вчинків. Прагнути порожнього морального чеку можуть лише істоти з нечесними намірами і нечистим сумлінням. Байдуже визнають вони це чи ні? Те, як Ріарден здивовано скинув погляд на Франциско, нагадало радше відчайдушний ривок спраглої підтримки руки. Цей погляд видав, як сильно Генрі потребував однодумця, за якого себе видавав його співрозмовник. Потім Ріарден опустив очі, майже заплющив їх намагаючись позбутися і свого раптового відчуття і потреби воднодумцеві. Його обличчя було тверде і незворушне, ті типу почуття здавалися скеровані на нього самого. Він видавався суворим і самотнім. «Добре», – мовив він невиразно. «Про що ж ви хочете зі мною розмовляти, якщо моя довіра вас не обходить?» «Я хочу навчитися вас розуміти. Навіщо?» У мене є підстави, але поки що це не має до вас стосунку. І що саме ви хочете в мені зрозуміти? Франциско мовчки вдивлявся в темряву за вікном. Вогонь стали згасав. На обрії ледь маячів слабкий відблиск заграви, підсвічуючи червані хмари, що неслися над землею тьмявими віхтями, і зникали в далечині. Чорні тіні гілок час від часу шмагали простір і зникали наче усоблення вітру. Досто дуже жахлива ніч для будь-якої тварини, що заскочена зараз стихією на цій рівнині, сказав Франциско Данконя. Такі моменти починаєш цінувати сенс людського буття. Рірден трохи помовчав, а потім сказав ніби відповідаючи на якесь власне чудне і незвичне запитання: Цікаво, що саме ви сказали мені те, про що я сам допіру подумав. Подумали? Тільки не встиг промовити. Хочете, я закінчу цю вашу думку? Закінчте. Ви стояли тут і споглядали бурю з найбільшою гордістю, яку тільки здатна відчути людина. Бо в таку незатишну ніч у вашій оселі цвітуть літні квіти і походжають на півоголені жінки. Все це засвідчує вашу особисту передмову над негодою – і якби не ви, чимало із присутніх тут були б зараз голі і безпорадні, покинуті на потало вітрові посеред такої ж, як і ця тривожної рівнини. Звідки ви це знаєте? Ще не закінчивши фрази, Ріарден зрозумів, що цей чоловік насправді озвучив не його думки, а вбрав у слова власну найпотаємнішу, найособистішу емоцію. А сам Гендрі, який за жодних обставин не розкрив би переживань, Щойно своїм необачним запитанням їх видав. В очах Франциско промайнуло щось схоже на усмішку чи розуміння. «Що ви можете знати про таку гордість?» – різко кинув Ріарден, ніби намагаючись з неважливою інтонацією цього запитання стерти враження від попереднього. «Це те, що я сам відчував у молодості». Рірден поглянув на нього. В обличчі Франциско не було її натяку на книпи чи жалощі до себе самого. Іконописні грані його обличчя та чисті блакитні очі випромінювали тихий спокій. незворушне лице було відкрите для будь-якого удару. «І чому ж вам хочеться про це говорити?» – під'южений раптовим співчуттям запитав Рірдин. «Та хоч би і з вдячності, містер Рєрден. І з вдячності до мене? Якщо ваша ласка?» У голосі Рєрдена з'явилися сталеві нотки. «Я не просив про вдячність, я її не потребую. Я й не казав, що потребуєте, але з усіх, кого ви сьогодні рятуєте від бурі, лише я вам її висловив». Після короткої мовчанки Ріарден глухо майже погрозливо запитав, «Яка твоя мета? Я намагаюся звернути вашу увагу на тих, задля кого ви працюєте». Таке здатна сказати лише людина, яка за все своє життя жодного дня чесно не працювала. До зневаги в голосі Ріардена додалося полегшення. Його вже майже розброїв сумнів щодо того, чи правильно він оцінив співрозмовника. Зараз упевненість знову повернулася. Ти не зрозумієш, якщо я скажу, що людина, яка працює, робить це винятково для себе, навіть коли тягне за карку всю вашу дурнувату отару. «Тепер я вгадаю, що ти думаєш. Прав далі свої теревині, мовляв усе це зло, а я не милосердний егоїст. Так воно і є, і я не бажаю чути цієї несосвітеної маячні про абстрактну жертовність. Не хочу». У перших очах Франциско він побачив людську реакцію, його палкий і юначий погляд. «Ви помиляєтеся лише в одному», – відповів Франциско в тому, що свою справедливу огиду до абстрактної жертовності дозволяєте комусь вважати ганджем і називати злом. Поки Ріерден недовірливо відріщався на Данконію, той жестом вказав на Йорбу у Вітальні. Чому ви погоджуєтеся утримувати цих людей? Бо це купка нещасних дітей, які відчайдушно, але вкрай незграбно борсаються, намагаючись вижити – а я тим часом навіть не помічаю цього тягаря. Чому ж ви про це їм не скажете? Про що? Що ви працюєте задля себе, а не заради них? Вони це і так знають? О, так, вони знають, кожен із них знає, але вважають, що ви про це не знаєте, і що сили намагаються приховати від вас це усвідомлення. Але чому я маю зважати на їхню думку? Бо це битва, в якій кожен має обрати чітку позицію. «Битва? Яка битва? У мене батіг, я не б'юся з беззбройними». «Справді вважаєте їх беззбройними? Вони мають проти вас зброю, єдину, але ніщовну. Раджу вам замислитися над її походженням». «В чому ти вбачаєш докази її існування? У тому вбивчому факті, що вас не можна назвати щасливою людиною». Рєрден міг змиритися з докором, проковтнути образу, зігнорувати будь прокляття. Єдине, чого він знетен був витримати від людей – це жалості. Поштовх агресивної холодної люті повернув йому цілковите усвідомлення моменту. Він вичавлював із себе слова, намагаючись приховати емоції. «Що за нахабство? Чого ти хочеш цим досягти? Скажімо, я хочу дати вам потрібні слова, коли вони нарешті знадобляться. Чому тобі взагалі спало на думку спілкуватися зі мною на цю тему?» «Маю надію, що ви запам'ятаєте нашу розмову». Лють мою», – думав Ріарден, – «спричинив той незбагненний факт, що я дозволив собі насолоджуватися цією розмовою». Він відчув подих зради, присмак невідомої небезпеки. «Сподіваєшся, я забуду, хто ти насправді?» – спитав він, розуміючи, що думає геть не про це. «Вважаю, вам взагалі не варто про мене думати». За люттю, якої Ріорден не хотів визнавати, ховалася ще якась невимовлена і неосмислена емоція, схожа на біль. Якби він визнав ці почуття, то прийняв би і те, що в його голові досі лунають слова Франциско: "Якщо ваша ласка, лише я вам її висловив". Він чув також дивну, урочисту інтонацію тихого голосу та незбагненну власну відповідь десь у середині свого єства, щось у ньому кричало. Так, визнати, сказати цьому чоловікові, що він приймає – ні, не вдячність, щось, чому і сам не знає назви, та й розумів, що не подяку пропонує йому Франциско. А вголос сказав – я не шукав цієї розмови, це твоя ініціатива, тому слухай. Для мене існує лише одна форма людського занепаду – втрата мети. Так і є. Я можу пробачити всім, окрім тебе, бо решта не грішні – вони лише безпорадні, а таким, як ти, не можна пробачати. Саме від гріха прощення я і хотів вас застерегти. Доля дарувала тобі величезний шанс, який тільки може випасти людині, і як ти ним скористався. Якщо тобі вистачає тями розуміти все, що мені щойно наговорив, то як ти можеш і далі зі мною розмовляти? Як можеш дивитися в очі людям після тієї катастрофічної афери, яку провернув у Мексиці. Якщо вам зручно, маєте повне право осуджувати мене за це. Дагні втиснулася в куток віконної ніші і прислухалася. Її не помічали. Побачивши їх разом, вона наблизилася, скорившись незбагненному імпульсу, що не здатна була його ані пояснити, ані здолати. Їй здавалося життєво важливим знати, що ці двоє чоловіків скажуть одне одному. Вона добре розчула останні кілька речень, ніколи досі не могла їй припустити, що колись стане свідком того, як Франциско відчитують. Давні розуміла, що це не була байдужість, чудово знаючи його обличчя помітила, яких зусиль коштує Франциско цей спокій. Під тугою шкірою заходили пружні жовна. «З усіх, хто живе за рахунок чужих здібностей, – сказав Рєрден, – ти найогидніший паразит». Я дав вам підстави так вважати. То як ти можеш міркувати про сенс життя? Адже ти зрадив право бути людиною. Даруйте, якщо я вас образив тим, що ви цілком могли б сприйняти за зверхність. Франциско вклонився і розвернувся до Ріардена спиною. Не розуміючи, що це питання заперечуватиме все попереднє обурення, що в ньому вчуватимуться прохання до Данконії залишитися, Ріарден усе ж мовив. «Що ти хотів зрозуміти про мене?» Франциско обернувся. Серйозний вираз увічливої поваги на його обличчі не змінився. «Я вже все зрозумів», – відповів він. Ріарден стояв і дивився, як Франциско занурюється у натовп. Постаті Дворецького з кришталевою тацею та доктора Прідчета, що схилився по чергову канапку, заховали від нього Данконію. Генрі знову глянув у вікно. Там не було нічого, крім темряви і вітру. Коли він вийшов з напівморку ніші, Дагні всміхнулася і, не криючись, пішла йому на зустріч. Він зупинився, але їй здавалося, що зупинився неохоче, тому вона квапливо почала розмову. «Генку, чому так багато інтелектуалів зі схильністю до грабіжництва? Я б не запрошувала їх до себе додому». Це було не те, що вона збиралася сказати. Вона й сама не знала, що саме хотіла сказати. Ніколи досі в його присутності їй не відбирало мову. Бачила, як звужуються його очі, ніби зачиняються двері. Не бачу причин, які б завадили мені їх запрошувати, відказав він стримано. Я не збиралася критикувати перелік гостей, але я воліла б не знати, хто з них бере страмскадер, щоб не дати йому ляпоса. Дагні щосили намагалася говорити спокійно. Не хочу скандалу, але сумніваюсь, що зможу опанувати себе, побачивши того типу. Я не могла повірити, довідавшись, що місіс Ріарден його запросила. Це я запросив його. Але навіщо? – стишено запитала Дагні. Я не надаю жодного значення таким дрібницям. Даруй, Генку, не думала, що ти аж такий терпимий. Я – ні. Він нічого не відповів. «Я знаю, що ти не любиш прийомів. Я теж, хоча іноді і сама дивуюсь. Можливо, тільки ми і мали б ними насолоджуватися. Боюся, у мене немає хисту до таких розваг». «До таких, може, і немає. Але невже ти щиро вважаєш, що хтось із присутніх тут людей здатен тішитися? Вони аж зі шкіри пнуться, щоб мати ще безглуздіший і бездумніший вигляд, ніж завжди». Вони прагнуть почуватися легко і невимушено. Натомість справжню легкість може відчути лише людина, яка справді є сильною і визначною особистістю. Я не знаю, а в мене час до часу виникає ця думка. З'явилася вона після мого першого балу. І я й далі гадаю, що чудовий зимовий вечір призначений для свята, а святкувати здатні лише люди, яким є що святкувати. «Я ніколи про це не замислювався». Вона ніяк не могла призвичаєтися до його формальної поведінки. В його кабінеті їм завжди говорилося легко і невимушено, а зараз Ріарден поводився немов людина в гамівній сорочці. Генко, поглянь на це. Якби ти не знав усіх цих людей, невже не насолоджувався б дійством? Світло, одяг, усе, що зробило можливим цей прийом – вона дивилася на кімнату. Дагні не помітила, що він не стежить за її словами. Він дивився на тіні на її оголеному плечі, на м'які блакитні промені, що лягали на її шкіру крізь пасма волосся. Ну чому ми все залишили цим бовдурам? Свято мало бути нашим. Яким чином? Хто знає. Від прийомів я завжди очікувала радості та іскор, не мав від рідкісного вина. Вона засміялася, але з нотками смутку, Але я не п'ю. Це ще один символ, який означає не те, що мав би означати. Рірден мовчав, а Дагні додала. Можливо, ми тут щось прогавили? Я нічого такого не помітив. Її раптом накрила хвиля безпросвітної порожнечі. Дагні зраділа, що він не зрозумів або ж не відреагував, відчуваючи, що і так сказала занадто багато хоча до стоту й не усвідомлювала, чого саме. Вона розправила плечі, і цей рух віддався судомним тремтінням у вигіні її плеча. «Це лише моя давня ілюзія», – байдуже мовила вона, – «настрій, який виникає раз на рік. Покажи мені останній індекс цін на сталь, і це минеться». Віддаляючись від Рєрдена, дагні не знала, що він не зводить із неї очей. Ні на кого не дивлячись, вона повільно рухалася кімнатою, аж раптом зауважила невеличкий гурт гостей, що тупилися біля незапаленого каміна. В залі не було холодно, але вони сиділи так, наче видобували затишок із думки про неіснуючий вогонь. Не знаю чому, але дедалі душ, що боюся, темрявий. Ні, не зараз, лише на самоті. Мене лякає ніч». «Ніч, як явище», – говорила стара діва, аристократка з гарними манерами та безнадією в погляді. Три жінки та двоє чоловіків біля каміну були добре вбрані, обличчя мали гладенькі та чудово доглянуті, але поводилися всі якось обережно і тривожно, тому їхні голоси лунали стишино, що стирало різницю в їхньому віці, роблячи всіх однаково сивими і рівноцінно виснаженими. Таких людей можна побачити в кожній респектабельній компанії. Дані зупинились і прислухалися. Але, дорогенька моя, поцікавилася одна з дам, чому це тебе лякає? Не знаю, мовила стара діва. Я не боюся ні злодіїв, ні грабіжників, та все одно всю ніч не сплю. Засинаю лише в досвіта, коли на дворі вже сіріє. Це дуже дивно. Щовечора, як починаю сутеніти, мене охоплює відчуття, що життя скінчилося і світанок більше ніколи не настане. Моя кузина, яка каже ви на узбережжі штату Мен, написала мені точнісінько теж, мовила третя жінка. Минулої ночі, продовжувала дама, я не могла заснути через стрілянину. Десь далеко в морі всю ніч стріляли. Спалахів не було, тільки вибух. Тривала пауза, а потім знову вимух. Десь у туманах над Атлантикою. «Сьогодні зранку я читала про це у газетах. Навчальна стрільба берегової охорони». «Та ні!» – байдуже заперечила стара діва. «Всі на узбережжі знають, що саме це було. Берегова охорона намагалася схопити Рагнара Данискольда». «Рагнар Данискольд в затоці Делевер?» – зойкнула жінка. «Так!» І кажуть, що це вже не вперше. Його впіймали? Ні. Ніхто не може його впіймати, сказав один із чоловіків. Норвезька Народна Республіка пропонує мільйон доларів за його голову. Така величезна сума за голову пірата? Але як забезпечити порядок і безпеку в світі, коли на всіх сімох морях свагулять пірати? А ви часом не знаєте, що він захопив минулої ночі? Поцікавилася діва. Великий корабель із нашою гуманітарною допомогою для Французької Народної Республіки. А що він робить із захопленим добром? Цього ніхто не знає. Якось я зустрів був моряка з корабля, атакованого цим піратом. Він бачив його на власні очі. Каже, що під бездоганним золотим волоссям Рагнара Данискольда найстрашніше на світі обличчя, незворушне без жодного натяку щось відчувати. Якщо колись народжувалась людина без серця, то це він, так сказав моряк. Мій небіж написав мені листа, що колись уночі бачив корабель Рагнара біля берегів Шотландії. Він очам не міг повірити, весь англійський флот не має кращого судна, за з корабель. Кажуть, він ховається в одному з норвезьких фьордів, де його не знають дотянні люди, ані бог. Там у середньовіччі ще вікінги ховалися. Португалія і Туреччина теж пропонують за нього винагороду. Кажуть, у Норвегії через нього вибухнув загальнонаціональний скандал. Він належить до однієї з найкращих сімей країни. Рід збіднів уже дуже давно, але зберіг своє шляхетне ім'я. Досі ще існують руїни їхнього замку. Батько пірата став єпископом, відрікся від сина – і відлучив його від церкви. Але це не зарадило. А ви знаєте, що освіту Рагнар здобув у нас? В університеті Патріка Генрі? Невже? Так, це ж легко перевірити. Ось що мене непокоїть. Не подобається мені це. Погано, що він тепер з'являється просто тут, у наших територіальних водах. Я думала, таке можливо лише в якійсь глушині десь у Європі, але щоб злочинець такого рівня у наші дні вільно плавав у затоці Денавер, його також бачили неподалік Нантакета на та Бар Гарбора. Гезетярів просили про це не писати. Чому? Не хочуть визнавати перед людьми безпорадність нашого флоту. Мені це не подобається, наче середньовіча якийсь. Дагні звела очі, за кілька кроків побачила Франциско Данконію, який глузливо примружившись, роздивлявся її з підкресленою цікавістю. «В дивному світі ми живемо», – стиха промовила стара діва. «Я читала одну статтю», – мляво мовила одна з жінок, «в якій йшлося про те, що важкі часи корисні для нас, добре, що люди біднішають, зараз прийняти злидні – це моральна чеснота». «Можливо, – невпевнено мовила інша дама. – Нам не варто перейматися, я чула дещо все це марно, хвилюватися чи когось обвинувачувати. Ніхто з нас не може змінити ситуацію і ніхто не здатен одне одному допомогти. Нам слід навчитися просто терпіти. А який у цьому сенс і в чому полягає людська доля? Хіба не в тому, щоб усе життя сподіватися і нічого не отримувати?» Мудра людина не має ілюзій. Думаю, це правильне ставлення. Хто знає, Я давно вже не знаю, що є правильним. Та і як ми можемо про це знати? А то ж. Бо хто такий Джон Голд? Да, рвучко розвернулася і пішла від неї геть. Одна з жінок пішла слідом. Але я знаю, мовила м'яко і таємничо, готова розкрити таємницю. Знаєте що? «Я знаю, хто такий Джон Голд». «Хто?» – напружившись, запитала Дагні і зупинилася. «Я була знайома з чоловіком, який особисто знав Джона Голта. Чоловік той приятелював із моєю двоюрідною бабусею. Він був свідком усіх тих подій. Місіс Тагард, чи знаєте ви легенду про Атлантиду?» «Про що? Про Атлантиду?» «Туманно, а що?» Острови благословенних так їх називали греки тисячі років тому. Вони стверджували, що Атлантида – це місце, де загиблі герої знаходили щастя, про яке ніхто не знав у цьому світі. Місце, куди могли увійти лише справжні звитяжці. І вони робили це не вмираючи, бо носили в собі таємницю життя, а потім усі забули про Атлантиду. Але греки знали, що вона існує, і намагалися її знайти – Дехто казав, що вона була під землею, схована в самісенькому серці землі. Але більшість стверджували, що це острів, осяйний острів у Західному океані. Можливо, йшлося про Америку, та греки так і її не відшукали. Минуле століття, і люди почали казати, що це лише легенда. Вони не вірили, але все одно шукали, знали, що Атлантиду необхідно знайти. А який стосунок до неї має Джон Голд? «Він знайшов її!» Дагні втратила інтерес. «І хто ж це такий?» «Мільйонер! Він був несамовито просто казково багатий!» Якось уночі Джон опинився на своїй бригантині посеред Атлантичного океану. Йому довелося долати найжахливіший в історії людства шторм, і він так і знайшов цю країну. Джон Гол побачив її в морській глибочині – вона опустилася на дно океану, щоб люди не знайшли її. Мільйонер побачив осяйні вижи Атлантиди. Це було таке неймовірне видовище, після якого людина вже ні на що на землі не хоче дивитися. Джон Гол потопив свою бригантину разом з усім екіпажем. Вони добровільно обрали свою долю. Мій друг був єдиний, хто вижив. Як цікаво. «Мій друг бачив усе це на власні очі», – образилася жінка. «Це сталося багато років тому, але родина Джона Голта зам'яла історію. А що сталося з його мільйонами? Не пригадую жодних розмов про статки Джона Голта. Все пішло на дно разом із ним», – воєвничо сказала вона. «Але вам не конче мені вірити». «Мій стагард не вірить вам», – мовив Франциско Данконія, – «а я вірю». Вони обернулися. Франциско, виявляється, йшов на зерці, а тепер стояв і дивився з образливо перебільшеною щирістю. "Сеньйоре Данконія, а ви, бодай, щось в житті вірили?» – обурено запитала жінка. «Ні, мадам». Жінка демонстративно відвернулася, і Франциско всміхнувся до її спини. «Що за жарти?» – холодно поцікавилася Даня. Жарт, ця нещасна жінка, вона й гадки не має, що розповіла тобі правду. Ти сподіваєшся, що я повірю? Ні. То що ж тебе так тішить? О, дуже багато чого. А тебе ні? Ні. Це мене теж розважає. Франциско, ти даси мені спокій. А я це давно зробив. Хіба не помітили, що сьогодні ти перша до мене заговорила? Чому ти весь час за мною стежиш? Бо цікаво. Що саме твоя реакція на все, що ти не вважаєш смішним? А що тобі до моєї реакції? Це мій власний спосіб розважитися, чого ти, до речі, зовсім не вмієш, та й крім тебе тут немає жодної жінки, вартої, щоб за нею стежити. Дагня обурено заумерла. Франциско дивився так промовисто, що не випадало сумніватися в його бажанні її розгнівати. Вона поводилася, як завжди, стояла напружено виструнчившись і високо піднявши голову в нежіночій позі начальника. Лише оголене плече видавало тендітне приховане чорною сукнею тіло, що робило Дагні неймовірно жіночою. Ця зухвала гордовитість здатна була кинути виклик будь-якій грубій силі, а витончена досконалість застерігала щодо ймовірної поразки. Дагні цього не помічала, сама і навколо неї не було нікого, хто здатен Богу це помітити. Пройшовшись поглядом по її тілу, Франциско промовив. «Дагні, ти розкішна марнотратка!» Вона вперше за багато років почервоніла, зрозумівши, раптом цей вирок озвучив те, що вона відчувала весь вечір. Їй слід було, чим дуж забиратися від цього чоловіка. Вона побігла, намагаючись ні про що не думати. Раптом радіоприймач вибухнув громовим звуком. Дагні різко спинилася. Побачила Морта Лідів, який махав рукою, зазиваючи своїх друзів. «Це воно! Це воно! Я хочу, щоб ви це почули!» Величний вибух гримних акордів розпочинав четвертий концерт Гейлі. Заперечуючи біль, він підіймався пекучим тріумфом, урочистим гімном далекому Мареву. Потім Мелодія розкрешилася, ніби в неї жбурнули жменю бруду з галькою. Замість величної музики щось заклекотіло, забулькало і закрапало. Таким став концерт Гейлі, перекладений на популярний ритм. Мелодія розлізлася на діряве ошмаття, зі швів якого спазмувала давка-гикавка. Величне свідчення радості перетворилося на дурнувате підхихікування недолугого бармина. І все одно залишки музики Гейлі досі трималися купи, немов міцний кістяк. «Непогано, правда?» – Морт Ліді хвалькувато і нервово всміхався до своїх друзів. «Правда ж не злецько? Найкращий цьогорічний музичний супровід до фільму отримав премію і довгостроковий контракт, «Це був мій саундтрик до неба на твоєму задньому дворі!» Дагні розгублено роззиралася довкола, не мов всилкуючись замінити одне відчуття на інше, знайти щось, чим можна було замінити цей звук, намагаючись зачепитися за щось, бодай, поглядом. Вона помітила Франциско. Він стояв, опершись на колону і склавши на грудях руки, дивився на неї і сміявся. «Не тремти так!» думала вона, забирайся звідси. Відчувала, як наповзає неконтрольована лють, наказувала собі, мовчи, просто повільно йди, забирайся геть. І вона рушила до дверей, обережно і дуже повільно, та почула голос Ліліан і зупинилася. Ліліан повторювала це багато разів за вечір, відповідаючи на одне і те ж запитання, але Дагні вперше почула її пояснення. «Це?» – перепитувала Ліліан, простягаючи руку з металевим браслетом перед очі двох пощесних дамочек. «Ні, це не скрамниці залізних товарів, це дуже особливий подарунок від мого чоловіка. А то ж, звісно, він потворний, та невже ви не розумієте, він безцінний. Я залюбки обміняла б його на банальний діамантовий браслет, але чомусь ніхто мені таке не пропонує». Навіть попри неймовірну приголомшливоційність цієї прикраси. Чому? Бо це перша річ, виготовлена з рірден металу. Дані не бачила кімнати, не чула музики. Лише смертельна тиша тиснула на її барабанні перетинки. Вона не здатна була відрізнити миті попередньої від наступної. Не розуміла, хто навколо неї. Не бачила ні себе, ні Ліліан, ні Ріардена. Не усвідомлювала, що робить. Була лише єдина мить, після якої все решта просто вибухнула. Дагні почула слова, глянула на браслет із зеленаво-блакитного металу, потім відчула, як зриває щось зі свого зап'ястка, і в цілковитій тиші пролунав її власний голос. Дуже спокійний, холодний і безбарвний. «Якщо тобі не забракне хоробрості, хоч я дуже в цьому сумніваюся, міняймося!» І вона простягнула Ліліан свій діамантовий браслет на долоні. «М'ї старт, ви серйозно?» – спитав жіночий голос. Це була не Ліліан, бо вона дивилася Дагні просто в очі. Ліліан бачила їх і розуміла, що це серйозно. «Давай браслет!» – сказала Дагні, піднімаючи вище долоню, на якій вигравала діамантова стяжка. «Це жахливо?» – вирискнула яка жінка. Голос прозвучав напрочуд різко, потім Дагні усвідомила, що їх обступили люди, і всі вони мовчать. Вона вже розрізняла звуки, навіть музику. Десь іздалеку долинав понівечений концерт Гейлі. Вона бачила обличчя Ріардина таке ж покалічене зсередини, як і ця музика. Тільки Дагні не розуміла, чим саме. Він спостерігав за ними». Рот Ліліан перетворився на перевернутий догори ріжками сир місяця, що мав символізувати усмішку. Розтібнувши металевий ланцюг, вона недбало впустила його Дагні на долоню, забравши на томі сяйливу діамантову стяжку. «Дякую, містагарт», – мовила вона. Дагні стиснула в пальцях ланцюжок. Вона відчувала тільки цей метал і більше нічого. Ліліан обернулася до свого чоловіка, який саме підійшов до них. Ріарден узяв діамантовий браслет з її долоні, застібнув на зап'ястку, а потім підніс її руку до своїх губ і поцілував. На дагні він не подивився. Ліліан засміялися весело, грайливо і невимушено, повернувши в залу звичний настрій. «Міс Тагард, якщо передумаєте, можете забрати його назад», – кинула вона. Дагні відвернулася. Воно відчуло спокій і свободу. Тиск минув. Утікати перехотілося. Застібнула металевий браслет на своєму зап'ястку. Подобалося відчувати його вагу на своїй руці. Дагні охопило раптом жіноче марнославство, почуття якого вона ніколи досі не відчувала. Захотілося, щоб цю незвичайну прикрасу на ній зауважили якнайбільше людей» краєм вуха чула обурені голоси. Найобурливіший жест, що мені доводилося бачити. Це було так брутально. Ліліан повелася достойно. Так їй треба, якщо вона може кидати на вітер тисячі доларів. Решту вечора Ріарден і на крок не відходив від своєї дружини. Він жваво спілкувався, сміявся з її друзями. Він раптом перетворився на відданого уважного чоловіка – який безмежно захоплюється своєю дружиною. Він проходив повз вздагню, несучи для приятелів Ліліан тацю з напоями. Його ніхто не бачив досі у такому химерному амплуа. Вона підійшла і подивилася на нього так, ніби вони були самі в офісі. Стояла, піднявши голову, як шефиня. Ріардено кинув її поглядом. Здавалося, уся дагня від кінчиків пальців і до обличчя була гола не беручи до уваги металевого браслета. «Вибач, Генку», – мовила вона, – «але я мусила це зробити». Його погляд не виказував жодних почуттів, хоча й раптом здавалося, що дуже добре відчуває його емоції. Ріарден хотів дати їй ляпоса. Цьому не було потреби, кинув холодно та й пішов собі. Пізнього вечора Ріарден увійшов в спальню дружини, вона ще не спала. На нічному столику горіла лампа. Ліліан лежала у ліжку, схилившись на блідозелені ліанні подушки в атласній блідозеленій піжамі, яку вона носила з бездоганною довершеністю манекена. Здавалося, що глянцеві брижі перекладено цигарковим папером. Світло з-під абажора кольору яблуневого цвіту падало на стіл, де лежала книжка. Стояв фужер із фруктовим соком та стрібне туалетне начиння. Близкуче і рівненько розкладене, мов інструменти на хірургічному столі. Її руки мали порцеляновий відтінок, губи ледь підведено блідорожевою помадою. Вона геть не здавалася втомленою після вечірки, жодних ознак виснаження. Спальня була зразком дизайнерського мистецтва, що ніби зображав даму, яка зібралася відпочивати. Бракувала хіба що напису «Прохання не торкатися». Він досі був у смокінгу, краватку послаблено, пасмо волосся спадало на чоло. Вона глянула на нього без подиву, бо знала, чого варта була йому остання година у залі. Він мовчки глянув на дружину. Ріарден уже давно не заходив до неї в кімнату і зараз шкодував, що це зробив. Генрі, хіба людям не варто спілкуватися? Як хочеш, «Я хочу, щоб ти прислав котрогось із своїх блискучих заводських майстрів оглянути нашу піч». Вона зламалася під час вечірки, і Сімонс добряче поморочився, перш ніж знову її ввімкнув. Місіс Вестон вважає кухарку нашим найкращим надбанням, бо їй дуже сподобалися страви. Бальф Юбанк сказав дуже комедно річ, мовляв, ти нагадуєш йому Хорестоносця, в якого замість плюмажу дим із заводської труби. Добре, що тобі не подобається Франциско Данконія. Не перетравлюю його. Він не пішов негайно геть, не намагався пояснити мети свого пізнього візиту, маскувати поразку чи визнавати її. Йому раптом стало байдуже геть усе. Що вона думала, про що здогадувалася, що казала. Він підійшов до вікна і подивився на двір. «Чому вона вийшла за мене?» – подумав він. Ріарден не ставив собі цього запитання вісім років тому, коли вони одружувалися, зате потім, у моменти нестерпної самотності, він часто думав про це і не знаходив відповіді. Річ була не в становищі чи в грошах. За походженням Ліліан була зі старовинного роду, а хоч її родину не можна було зарахувати до найвидатніших, а їхні стосунки були доволі скромні. Та того цілком вистачало, щоб Ліліан могла обертатися серед вершків Нью-Йорка, де вони з нею і зустрілися. Дев'ять років тому він з'явився в місті, наче вибух. У промінні успіху Сталі Рєрдена. Успіху, який усі експерти вважали неможливим. Найдужче всіх вражала його байдужість. Усі очікували, що він намагається купити собі шлях у вищий світ – і вже перечували, з яким задоволенням дадуть йому відкоша. В нього не було часу помітити розчарування цих людей. Неохоче відвідав декілька публічних заходів на прохання людей, які шукали його прихильності. На відміну від них, Ріарден не знав, що своєю гречністю і вічливістю робить послугу типам, які хотіли його образити і які стверджували, що ера досягнень минула. У Ліліан його привабила її штивість, точніше, невідповідність між її строгістю та поведінкою. Він сам нікого не любив і не сподівався, що хтось полюбить його. Він захопився виставою, влаштованою цією жінкою, яка вочевидь, його домагалася, але якось вагаючись ніби з нехотя. Саме вона призначала йому побачення – а потім, не переймаючись його почуттями, поводилася сухо і неохоче. Мало розмовляла, огорнула себе серпанком таємничості, мовби то показуючи, що йому ніколи не вдасться подолати її погордливої абстрактності, її стриманої глумливості. У нього було мало жінок. Він йшов до своєї мети, відкидаючи все зайве, і зовні, і в самому собі. Життя його було схоже на вогонь – із яким Ріердену випало працювати, вогонь, що випалював усі домішки, весь бруд із розпеченого струменю чистого металу. Він не вмів захоплюватися чимсь наполовину. Часом його охоплювала така несамовита жага, якою не здатна була заспокоїти випадкова зустріч. Рідко, лише кілька разів за життя Ріерден гамував цю пристрій за допомогою симпатичних жінок і щоразу залишався самотні серед лютої порожнечі, бо шукав якусь незнану перемогу, а здобувався лише на швидкоплинну насолоду, чудово усвідомлюючи, що для тих жінок він анічогісінько не важить. Залишався сам один, спустошений, нічого не досягнувши. Тому він зненавидів свою жагу. Він опирався їй, схилився до думки, що така пристрасть має винятково фізіологічне походження – і жодним чином не властива свідомості, а винятково матерії. Зрештою повстав проти того, що плоть достойно щось вирішувати, і що її вибір може бути вищий за силу розуму. Життя минало на купальнях та заводах, де матерія корилася розумові. Моменти, коли не здатен був погамувати власної плоті, були нестерпні для нього. Він боровся з нею. Долав матерію в усіх битвах із неживою природою, але в цьому полі бою програв. Саме складний шлях до перемоги змусив його жадати Лілія. Вона справляла враження жінки, яка варта п'єдесталу і свідома цього, що й спонукало на наскоритися бажанню затягнути її до себе в «Стягнути її вниз», – думав він, – від цих слів відчував якусь чорну втіху, смак перемоги – що за неї варто було поборотися. Чому? Він сам не розумів, але вбачав у цьому щось безсоромне, приховано непристойне, зачаяне глибоко в його душі, і водночас думка, що він нагородить цю жінку титулом своєї дружини, дарувала величезну втіху. Почуття це було святошне і радісне, здавалося, що його фізичне прагнення володіти буде ледь честю для неї. Ліліан відповідала образові, який Ріарди не сам цього не усвідомлював, ховався глибоко в його душі, окреслюючи вимріяний ідеал. Він бачив її вроду, гордість і цноту, все решта було в ньому самому, він і гадки не мав, що споглядає власне відображення. Пригадав день, коли Ліліан із власної ініціативи приїхала з Нью-Йорка до нього в офіс і попросила показати завод. Обходячи цехи, вона розпитувала про роботу, і її тихий голос лунав дедалі захопленіші. Він дивився на тендітну постать на тлі палавких язиків вогню, що вихоплювався з печі, насолоджувався лунким цоканням високих підборів, що ступали поруч із ним по шлаку. Йому здалося, що Ліліан спостерігає за розливкою сталі точнісінько так, як і він – і коли вона глянула йому в очі, Ріарден побачив власний погляд, але посилений так, що забивав її подих і робив безпорадною. Того ж вечора у ресторані він запропонував їй дружитися. Після весілля він не зразу зміг визнати, що шлюб став для нього тортурами. Добре пам'ятав ту ніч, коли усвідомив це, і вп'явши нігті в долоні та дивлячись на Ліліан – Сказав собі, що заслуговує на цю кару і витримає її. Не дивлячись на нього, Ліліан поправила волосся. «Чи можу я тебе спитати?» – запитала вона. Дружина ніколи йому не заперечувала, ніколи ні в чому не відмовляла. Вона в усьому йому корилася. А тож корилася, дотримуючись загально визнаного правила, згідно з яким їй час до часу доводилося перетворюватися на неживий об'єкт, неподільну власність свого чоловіка. Вона не докоряла йому, просто показала, що вважає цілком природним чоловічі тваринні інстинкти, які є прихованою і потворною складовою шлюбу. Лілія демонструвала поблажливу покору, а на його полки бажання та емоції лише гідливо посміхалися. З усіх способів гаяти час – це найганебніший, сказала вона якось. Але я ніколи не мала ілюзій стосовно чоловіків, які не надто перевершили в цьому тварин. Жага до її тіла померла ще в перший тиждень шлюбу. Залишилася потреба, з якою не міг дати собі ради. Ріерден не відвідував будинків розпусти, але часом йому здавалося, що не зазнав би там гіршої наруги, ніж у спальні рідної дружини. Часто заставав Ліліани з книжкою – вона неквапно вставляла між аркуші біленьку стрічку і відкладала книжку на столик, і коли він виснажений лежав, заплющивши очі і уривчасто дихаючи, вона вже вмикала світло і читала собі далі. Переконував себе, що заслуговує на ці муки, адже щоразу зарікався торкатися до її тіла, та вкотре не витримував спокуси, зневажав себе за це. Ненавидів цю потребу, яка вже не тішила і не мала сенсу, а перетворилася на звичайну хід до анонімного жіночого тіла, бо обнімаючи Ліліан мусив забути, кого саме обіймає. Поступово Ріарден цілком повірив, що ця його потреба розпусна. Те, як він ставився до Ліліан, не можна було назвати осудом. Радше це була суха байдужа повага. Через ненависть до власного потягу він повірив у пересуди, що всі жінки цнотливі, а незіпсована жінка не здатна відчути фізичної насолоди. Попри мовчесну муку свого шлюбу, в нього жодного разу не виникало лише однієї думки – про зраду. Він заприсягнувся і дотримувався свого слова. Він не пожертвував Ліліан свою вірність, він лише хотів убезпечити її від ганьби. Не як особистість, а як власну дружину. Саме про це він міркував зараз, дивлячись у вікно. Йому не хотілося заходити до неї в кімнату. Він вагався, відчайдушно намагаючись не замислюватися про причину, яка позбавляла його сьогодні сил подолати це бажання. А потім, побачивши Ліліан, зрозумів, що не доторкнеться до цієї жінки. Те, що примусило його зайти в спальню до дружини – не дозволяло відчути бажання заволодіти нею. Ріарден поволі звільнявся від цієї мани, відчуваючи мляву полегшу від раптового збайдужіння до власного тіла і до цієї кімнати. Відвернувся від Ліліан, щоб не бачити її наглянсованою до пропорядності. Хотілося поважати дружину, натомість мав до неї лише огиду. Але доктор Пріччен сказав, що культура гине, бо наші університети змушені вдаватися до послуг м'ясників, сталеливарників і гречкосіїв. «Нащо вона вийшла за мене?» – дивувався Рєрден. Про холодний далекий голос відповідав, керуючись певною метою. Вона знала, для чого він прийшов сюди, і чудово уявляла його реакцію, кладучи на столик срібне начиння для манікюру, Взявшись полірувати нігті безтурботно про щось теревенячі, вона говорила про сьогоднішню вечірку, не згадавши втім ані Бетра Маскадера, ані дагні тагард. Чого вона хотіла від їхнього шльбу? Ріарден намагався віднайти якусь коничну й холоднокровну мету, проте не знаходив жодної зачіпки. Лілія ніколи не намагалася використати його. Нічого від нього не вимагала, авторитет дружини впливового підприємця її не приваблював, завжди віддавала перевагу власному оточенню. Гроші її не обходили, витрачала мало і байдуже ставилася до гіпотетичних розкошів, що їх здатен був забезпечити чоловік. «Я не бачу жодних підстав осуджувати її», – думав Рєрден, – і не маю права розлучатися, вона цілком порядна і чесна дружина. Лілія не хотіла від мене нічого матеріального. Нарешті Ріарден озернувся і втомлено поглянув на дружину. Влаштовуючи чергову вечірку, мовив він, запрошую лише людей з свого кола. Не варто кликати тих, кого вважаєш моїми друзями, мені це не цікаво. Вона здивовано і задоволено розсміялася. «Любий!» «Я тобі не докоряю!» – він мовчки покинув кімнату. «І що ж їй від мене треба?» – думав Рєрди. «Чого вона хоче?» Йому здавалося, що у всьому світі не існує на це відповіді.